O sherr al-umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë Vazdojmë me temën ton rreth tauhidit dhe shirkut sepse kjo është tema më e rëndësishme njohja e saj është farez kusht do besimtarë Të ohidi e shëllimi për cilin Allah i madhëruar e ka kryuar njëriun dhe e ka sillët të në këtë jetë. Dhe së prove me madhe njëriut e rëth ti është. Allah subhanu e teala ka folën në Kur'an për të ohidin. Ma di e gjithë Kur'an e rëth të ohidit të të të dhe ka përmëndur në të fakte, argumente, shembuj, histori, Lige të cilat flasin rrët të uhidit dhe e mbështesin ata. Për ishe mujbe që ka të rëgurë Allah subhanu wa ta'ala për qërështen e të uhidit dhe të shirkut. Aja është të dhe fjala Allah subhanu wa ta'ala në të cilin thot. O mëthallu lëdhina kafadhu ka mëthallin lëdhi jenriqu bima la jesma'u illa dua'a wa nida'a summum, bukmun, rumjum, fahum la jaqinun. Për dallahu subhanahu wa taala në kuptimin e ajetit. Shembulli aty që kanë mohuar është si shembulli aty i cilë flet flet ato gjëra që nuk i dëgon kush. Për ti edhe folur aty është si puna e thirrjes e cilë shkon në veshin e të shurdhit, me mecësit dhe atij që është i verbër dhe nuk logjikon. Kur është shembulli lutjes lutjes mosbesimtare që i drejton idhujve dhe, dhe atyre që i adhuron përveç Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë që adhuhet përveç Allahut nuk ka mundësi ta ndihmojë adhuruesin e vet. Në, në dynjë edhe në ahiret akoma do mëqesh për ta. Edhe ky është shembulli i tyre që ka treguar Allahu subhanahu wa taala thosë shembulli i shurdhit dhe i mëmeci drejt veprit. Kur ti thret atij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 O ma dua ul kafi në illa fi ndalal. Tëtë Allahu subhanu wa ta'ala nuk këptimin a jetit. A ti i takon lutje e vërtet. Allahu subhanu wa ta'ala i takon që ne ti drejtohemi me lutje. Vëtëm ati. Ndërsa atatë të cilët i lutën, këndi shkaj e tjetë e bëq Allahot. Tëtë nuk u përgjigjen këta idhuj, të cilët të u lutën, nuk u përgjigjen dotë. Nukupurgjijen dot për thirrjet që u bëhen dhe për lutjet që i bëjnë adhuruesët e tyre në asilë formën si si shembulli thotë aty personi i cili shkon afër pusit dhe nuk hedh kovën të për të marrë ujë, por shtrin duar të tij dhe rri drejt duke shtrir duar dhe prit që uji të viti duar të tij dhe më pas të hyjë në gojën e tij. Kjo është shembulli i atyre të cilët i luten diçka tij vetë Allahut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 Sepse këta janë si punët i personë që është të rinduar, që ujt i vit e duar dhe ti dhe jo të shkoj këtë amare ujnë. Nga që ata janë, si shka thënë Allah, o për tanë Kur'an, e muatën gajru ahja, o ma i shurune, janë i u bëthunë. Janë të vdekur dhe nuk e ndjallë dhe nuk e ndjinë se kur dorin gjallën. Ata që a dhore përveç Allahot. Edhe pëse ata mund t'jend gjallë, por ata nuk posedojnë do të dëmjë dhe dobim për vetët e tyre. Nuk posedojm të dëmin e dobimit në dobimin për vetë tyra dhe si mundet që ata ta kenë në dorë dëmin e dobimit për krijesat. Kjo është akoma dhe me edhe më e pamundur. Edhe këto janë shembuj të thjeshtë që normalisht do ti kupton çdo person, dhe me thjeshtsinë e tyre, ato kanë një fuqi i madhështore. Dhe fuqia e tyre është thjeshtësia e tyre që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala që njëri u t'i kuptoj e to edhe të të ndzirë rezultat që shokvënën dhe Allah nuk vlem si kurse të shemu janë e që të thiesh, që dhe kurse i kuptoj dhe bje dhe kod me to në 100% e kjo është i si shemu dhe që të rëgër njërë zakonisht dhe thonë kjo është i si një dhe një bëndy dëshon njëri në të, këshurën dhe këto i ka bërë Allah më dhurur të shemu të qartë që njëri u nuk dëshon bëjnë më shrikë dhe atatë cilë të adhurojnë dishkatit e përveqë Allahut s.w.t. Gjithashtu Allah me dhuruar ka të reguar shembulin atyre që adhurojnë dishkatit e përveqë Allahut edhe e lidhin zemën më të ka të reguar që këto idhuj dhe këto kryesa me të cilët ju lidhin zemën të tuaja, nuk kanë dorazja, janë të pa aftë, nuk kanë mundësi do të nuk kanë mundësi do të bëjnë një gjënë më të vogël, si që të rgonë Allah më dhurë nësurën hajq, dhëtë, ja, Ejuhannasu, dhuri be mëthëllumë fështë të mi ula, o njerës, po jepet një shemë mëllë për ndajtë dë gjoni, kër shemë mëllë për Allah, subhanu e ta'ala, po jepet një shemë mëllë për ndajtë dë gjoni, inë në ledhina të Ata që ju i lusni përveç Allahut Ata nuk kanë mundësi të krioj një miz Edhe sigur të bashkojnë Shikos sot shkenca me gjithë të gradën e larë Që pretendon se ka arritur Bërëm, letë në krioj një miz Sepse ata pretendojnë Që kanë sfiduar zotin e botëve Këshu pretendojnë Me pislikun dhe kufrin dhe shirkun e tyre Dhe Allah i më dhore ka përmëndur të qepar njime katët një mjetësh në Kur'an, edhe kjo dhe shfi dhe e gisto në koma dhe sot e kësaj dite. Thuaj atyre të cilët ju e adhore një përveç Allah, qofi të ta njërës, apo gura, apo drua, apo të vdekuar më radhë, kryojnë i vetëm një mizë. Kryojnë nga azjeja. Kryojnë nga azjeja, vetëm një mizë, jisej. Azjeja më shumë se kaqë. In në lëdhine të dërune, minduni, laj, laj, jekh, lëkudhu, babo, u alo u shtë të maule. Së kur në mlijë dhe në të gjithë shkencët e botës, me të gjitha formët e veta, me të gjithë fuqit e veta, fikë një të se u lardu, me të gjithë muzikat, me të gjitha formët e veta, nuk kanë mundësi që të kriojnë një mizë. Këta, e ka thunë Zotë i botëve nuk përëthe mundë. Dhe kjo është sf sfidë për i Allahu madhëruar për për çdo kënd që pretendon ose i shkon dërmën se mund bëj diçka të tillë dhe ta bën. Po kësaj se nxodhëlet dhe ta vërtetojnë që kuran nuk është i sakt. Ja kush, kuran thuhet kërnimi i imiz. Nuk kanë mpsi. As nuk kanë pasur mundsi. Dhe pasha Allahu nuk kanë përpasur mundsi derisa bëhet kemeti. Kurr. Ato janë të gjitha vetëm intrigat e idhujve, e idhujve në fojnë za. Se nuk janë vetëm sëtuje, janë idhujt të formëve të tjere, të formëve modernë nësot. Nuk kanë mundësi të bëjnë të. Ma dhja, jë vetëm kashë. Thotë Allah i madhuar, u alo vëqtëme ule, u a i jes lupë humu dhubabu shë e Allah jes të në kithu humin. Ma dhja, jë vetëm kashë, jë vetëm kash. që nuk e kërinë dotë. Por si kur mizat u marë e atyre diçka, ata nuk e shpëtojnë do të gjeprej mizës. Nuk e shpëtojnë do të. Si kur mizat me vëgëlsin e saj, sa pavlerës mizat, sa pavlerës mizat, ata se kërinë do të. Je vëtëm kaqë, por edhe më pak se kaqë, si kur mizat marë diçka, ata nuk ka muska marë në do të. Në më dhejnë pa fëshishëm. Që ofshin këta idhuj, apo që ofshin këta njërës mirës si q Apo vendet mira, e mëradh, Apo ta që ofzhin ta shkencëtar, Që përdendojnë se e kanë, kanë, kanë arritur grad në zote, Si pas logikëve dhe tyre të, të smura, Le të shpëtojnë, të shpëtojnë e dhe gjithë që ka marrë mizat, Ta marrën për mizis, nuk kanë shansë. Kjo të regon që ata e në të dobut, Dhe përderi se e në të dobut, Dhe nuk kanë mësë të kërëjnë, Ma di nuk kanë mësë të shpëtojnë për mizë të zje, A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 A i që kërkon Kërkon për tjerëve diçka Edhe atatët cilët dhe më dhenë Presin kërë kërkojnë tjerët Nuk kanë mundë si shpëtënve dhe tyri e më tjerët Kërë shemull tjetër që ka përmëndur Allahu Subhanu Teala Në Kur'an Gjithashtu një shemull tjetër Ka tërgur Allahu Subhanu Teala Në surën E Le'an Kebut Surja e Merimangës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 Feli alamun Allahu alladhina sadiqu do ti marr vesh Allah më dhuar, Allahu madhuar do ti dija Allahu subhanahu wa taala ata atcilat kan qen te vërtet dhe ata te cilet u treguan gnjeshtarin ne pretendimin e tyre i vërtetëni ne pretendimin e ti esht ai person i cili zbaton at te qet fot edhe ne sprova kurse gnjeshhtari esh ai cili ne per sprova nuk e zbaton ma te qet fot Për të ndonë se ka besuar, kur bje sprova i bje bëndën ta. Ky është të elbi i të gjithë surës. Atër që lidhje ka me i manga me këtë gjithë. Po që kosh me vëndje, të hecështë për gjithë surës do bëshëre. Që Allah i më dhruar fillon dhe të regonë sprova në pari që hasë një ju një jetën e ti që është sprova me prindrit e ti. Prindrit e, e urderojnë që të kundërsoj urdrat e Allahës kurse Allah i më dhëruar e urdhën të zbëtë e urdhën e ti. Edhe të mosubin e të prindërve të ti, kur ata e urdhën për të mundështuar Allahum. Sepse prindrit e ti janë vetëm së bepi, shkako, i cili e ka si alë njeri në dunja. Një prej shkashem e më dhe, jo gjithë shkako. Kurse kriju e si vërtet është Allahus. basi për mëndë të Allah i më dhëruar, thot, o minë në nësë me i kulu amën nabillah, ka për njëzë që thonë besuam në Allah, fejda u dhe e filla e gja ale fitën e të nësë ka adhabillah, edhe ku e mundohet për hirtë Allah, a je bënë dëshkimin e njëzës si në dëshkimin e Allah s.f. Konsideron dëshkimi që jabën njëzës si ku më qenë dëshkimi e Allah dhe bërë së prove ma dhe për të këllë e gjeje. Pastaj fillon të tregon Allahu subhanahu wa taala sprovat që i kanë ndodhur profetëve. Tregon për Nuhun alayhi salatu wa salam, sprovën që ka hasur me popullin e tij 950. Pastaj tregon për Ibrahimin alayhi salatu wa salam, sprovën që ka hasur me popullin e tij që e hodhën në zjarr dhe shtoi Allahu nga zjarrin. Pastaj tregon për Lutin alayhi salatu wa salam, sprovën që pati me popullin e tij dhe që Allahu më vonë e shktoi atë nga nga e keqja e popullit të tij. Pase të regonë Allah i madhuruar për Adin, për pobëllin e Themudit, pas ta i thot, flet të regonë për, regon për Faronin, Hamanin, edhe Karonin, të cilët e përgjenshtruar në musën, më pas të regonë Allah i madhuruar që e përfundimin të e të gjithë dhe ishtë në dëshkimja Allah s.a. Popullin uhot që jetoj më gjatë nga gjithë poprit,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 Edhe hamani që ishe më njësër i ti, edhe karuni me pasurin e ti të marë, të gjithë të kushkuen, të gjithë të vëdicën, indëshkojë Allah subhanu e ta'ala. Edhe në basë gjithë këti përshkrimi që bënë Allah i më dhruar, thotë, mëthëllu lëdhina të të khadhu më ndunillahi aulia, a ka mëthëllil ankebuti të të khadha bejta, wa inna au hënal bujuti lë bejtu lë ankebuti lë u kanu i alamunë. Po shembulli aty të cilët morën përveç Allahut idhuj, u mbështetën te idhuj, për Allahun subhanetale. Shembulli i dhuj, tyre si shembulli i Merimangës, e cila ka ndërtuar një shtëpi. Në ndërtim është thurje e përsosur. Të shikosh është e bukur, me rradhitur e rradh shtëpi e Merimangës. Mirku po, ayo në të vërtet, edhe pse është e bukur në pamjen e saj të jashme, do më gjeps në pamjen e saj me bukurinë e saj a se po ti frysh një herë ajo prishet kështu është dhe kështu janë ve kurthet që thurin idhë dhe adhuruesit e idhëve përpara besimit dhe besimtarëve kjo është mbështetja që bën ata në dikëti të Profeç Allahu subhanu te ala në pamjen e jashtëme duket të më gjepsë të frikson kush e di se çon çon do kapim me anë tësë shpi që rritet me i manga do kapin një elefond. Pastaj kur shikon vë një që atë pozfuria e zhduk dhe e largon. E spaleer. Kështu edhe populli i nuhut, adhurojnë idhujt. Çfarë dobi u bën idhjit atyre? Populli i Ibrahimit, populli i Lutit, populli i Adit, populli i Temudit. Faraoni me fuqinë të tij Shfar do bie ju bënë atyre i dhvit? Shfar do bie ju bërë i pushteti i vetë para onët? Ku shpër i pushteti ti? Ku shishtë e përfundimi i të gjithë të tyre? Përfundimi të tyre ishte si përfundimi i shpisë me i mangës të cjenë ka qytur Allahu Bejtul Ankebut, shtëpia e me i mangës. Të të cila është shtëpia me dobut. Këshu është dhe më bështetë e tyre që patan ta në i dhvit e tyre? A ta më bështetë në i dhvit? E thepfundimi i tyre ishte si thepfundi i yllëve, pa vlerë, u zhdukën, u shkatëruan i DN e Allahu subhanahu teala, kurse profetët Allahu subhanahu teala i bëri ata triumfues, fitimtar, i dha i dhe u dha atyre devotshmëri dhe ila ta shembull të lart për gjithnjerëzimin ditën e gjykimit. Edhe na zbriti edhe këtë sure, në të cilën tregoni që njeriu do sporrohet. Në fillim të surës tregonojë ju do sporrohet por mëse hum shpresën të këmëshirë Allah. Pse? Sepse a i që të sprovojnë në të vërtet, kur të të ti edhe të ilu e të ti janë si, janë si rjeta e mërimangës e cilat duket shumë mukur, por e në të vërtet shduket, të marë kundë. Kur atë e di Allah, shemut në histori janë, sa të duesh? Edhe këtot që të rgonë Allah më dhurë në të sura, janë disa shemut të kse rjeta e mërimangës në të cilën jenë bështetur i dhujtarët, edhe nuk kanë përfituar për i saj vëtën se mashtërimin e tyre në të. Edhe në bësi të rgonë alloj madhuruar këtë shembul, thot, shembul i tyre si shembul i, i rjetës me i mangës, ua in në auhe në lë bujute i lebetu në ankebut, thot, shtëpia me dobët e shtëpia me i mangës, leu ka në i alemun, si kur të dinin, kjo të rgonë që ata dhe këta nuk e dinin. Më pas alloj madhuruar e në bj Mose tregon Allahu i madhuar këtë provë, e tregon disa gjëra të, të, të gjë tjera dhe me ehli kitabin në fund fare thot Allahu i madhuar ul ladina jahadu fina lanahdiyanna sul lanahdiyanna subulana lana, wa inna allaha lamaal muhsinin. Tregon hyrën e parë për provën. Tregon më pas për popuj po se ku ishte përfundimi i atij që kundërtuan profetët dhe pse profetët u skorbën me ta, ata do në vitimtarat të regoj shembullin se si ishe shembullin këtyre njerëzët të cilët ispërvuan profetet me idhujt e tyre dhe pas e të në fundfarë dhe ata të cilët luftuan për ne ne dhe t'i u dhuzojmë ata në rrugët tona dhe Allah u është me baminës i ka i quritur Allah i më dhuruar ata personat të cilët durojnë në sëpropat që ka dhe Allah i më dhuruar baminës edhe ka thënë që a i e është me ta sepse idhujt pretendojn idhujtar Qëfshin të idhur njerëz apo qëfshin gua apo drua çfarë që të qofshin. Ato thonë ne kemi filanin. Ne kemi këtë, ne kemi ato ku ju s'keni asgjë. Përndaj Allahu madhu u thot besimtarve, ju keni Allahun. Si e keni Allahun? Kemi për ta parë që po qëse bëni durim dhe qëndroni i fortë në rrugën e tij, ju keni Allahun, ata tërë të gjithë do poshtrohen dhe, dhe zduken pas do ngjere të vërteta. Edhe më pas do ngjere të vërteta. Më ka të reguar një burë plak, i cili ka jetuar vetë në kohën e komunizmet. Tho të takovë një komunistë. Dhe më tha, kush është zotë jotë? Dhe unë i thash, zotë i imë është Allahu. Kush është profetë i jotë? Tha, profetë i imë është Muhammedi sallallahu a.s. I tha komunistin, kurse zotë i imë është Talini. Edhe profetë i imë është Nderi. Edhe iku u larguanë mbasi kalon një vit vëd Stalinin vëd Stalinin sepse kruajt çka ka bëu Allahu njeriu, sa do të ngrihet lart i duket vetë se çfarë është, do të di fundit, do shkoj do ta han krimbat. Edhe i thotë ky muslimani komunistit mbasi kalon viti dhe dhe do vdes Stalini i thotë e më më shumë ke thënë për një viti i thotë popullit. Zoti i im thotë vrau zotin ton, po ja thot, fjal, e thonë një fjalë nuk është për dot. Zoti i thotë vrau zotin ton.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 Statuja, që dojë rejni mështu, rejni, rejni, rejni, jë rejna për shpiti e dëmë fundfare, në momentin më të vështirë, këto idhuj i tradhdojnë edhe i lenë të në baltë. Tëpse kjo është shpije e merimangës. Kjo është të pije e merimangës. Pa në këthërë më në këhim, gjdëku shqe e lidhë zemën me dikët jetër përveqë Allahu subhanu e ta'ala. Kjo tjetëri, ka për të tradhdojnë ata në momentin më të vështirë ku ai t'ket nevojë për ta çdo kush që e lidh zemrën me dikë tjetër përveç Allahut ka po ka për ta tradhtuar këtë tjetri idhulli në momentin më të vështirë ku ai t'ket nevojë për ta pamën e parë i dukur se si ku ai është më të dhe përpiqet të marrë një fund fare pastaj Helen Bal fare si puna si e shejtanit i cili fton njeriu për të bërë shok Allahut pastaj të fund fare un kam frikë Allahut un e mëler këtë një Këto janë shembujt të cilët i sjell llojë mëdhuruar dhe këto i kuptonin vetëm njerëzit e ditur. Kjo është një pjesë e jetë që e përmend Allahu mëdhuar mbas shembullit që trembon për mënyrën në suran Al-Kaut, util kel amsal unadribha lin nasu ma yaaqilha illa alalimun. Këto janë shembujt që ne i sjellim, por ato nuk e kuptonin vetëm së diturit. Të diturit janë ato cilë të cilët kupton se çlirë ka ky shembull në surën. Pse ka përmendur Allahu të shembull këtu? Çfarë kërkohet të di njëri për këtë shembull? Qëfar duhet përfitoj njëriju për të shembulli? Cile është do bia që njëriju në dzirë dhe i rritë imanin për të shembulli? Këte kupten njëzë dhe ditur, ndërësa ata dhe cilët i kanë të vullohë, so a zemën dhe gjunafe nuk e kupten të shembulli, lusë Allah në më dhuar në e pasurizim e tona. Alhamdulillahu, salatu, us salamu, ala rasulillahu, ala alihi, unë sahbihi, e gjënaim, më bad. Kështu Allah i madhuruar i të regon shemën në Kur'an për njerëzit që ata të përpikën të arrin ma në të këture shemën dhe në sigurin e plot, në sigurin e plot të pa lëkundur që vetëm Allah hu e meriton të adhuruat. Që vetëm a i është zotit botëve kërjuësi vetën, drejtë të cilit duhet të drejtonë shpirtra dhe zemra dhe gjymtyre dhe, dhe trupat e njerëzve, duke ju lutur, duke e lidhë dhe zemën më ta. Ka të regua Allahu Subhanu wa ta ta'ala gjitha shushemullin e mushrikut, ati që i bën shokë Allahu Subhanu wa ta ta'ala. Thot, o me ju shikbillai fe ka anna ma kharra min e sama. Fe ka anna ma kharra min e sama i fe të ta khtofu tajrë o تهuwi bi ar-rihu fi makan sahiq. Për shembull, viti që i bën Shokollahut, barazon krijesat me Krijuesin. Barazon asgjën me të vërtetin. Shembulli i tij është si shembulli i atij personi i cili bie nga lartë cit si e lartë të qiellit. Edhe gjatkohse i po bie, është duke rënë e rëmbejnë të zojtë në gjitha anët e rëmbejnë zojtë rrugus najer ose e hedhë të era një humnerë të theen kërë shemmullet i personi në cili adhuron dishkatitë për e shëllaut a i bie bie nga lartësitët të uhidit në poshtë të rësi në shirkut nga lartësitët të uhidit njësimin në Allah subhanu të tali sepse njërë që i lartë kërë adhuron Allah në madhururë Njëriju kërë adhorën Allah subhanu wa ta'ala Shillart Edhe i bie poshtë në gradën e kafshës Ma di me poshtë se kafshëa Kërë a i e, I bënë shokë Allah subhanu wa ta'ala Edhe adhoron dishtë katit e përveç Allah adhërur Të të bie Nga lartësit e qilit Për në Vëndet më të thellat e tokës Edhe rrungus kër bie I vinë shetant Shë e atinë si punë e zojtëve Edhe ja marrin zemër e ti dhe të sopëzojnë Duke futur në të loj loj pisliqesh Loj loj shqyqesh Ose e hedha të dëshira e ti E era E fuqish me endjenjëve të dëshirave ti që e qënë për teke keqja Për një humëner të fejllë Kërë shemullit që ka tërgurë Allah Suha Nëtare Dhe me thana i personit cili A dronë diska të të shaldaut, të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mbije Allahu i mdhuar këtë shembull e ka bër realitet në botën tjetër për mushrikët. Këto ndodh që në momenti kur vdes. Ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem se mushriku kur vdes, i ngjiten e qen në dyllos, shpirti i ti, tij. Nuk i hapen portat e qellit. Edhe pastaj e hedhin atë me lajket nga lar. Edhe në këtë moment profeti sallallahu alejhi dhe selem u lexoi sahabëve këta jet. U këndoi këta jet. E hedhin me lajket nga lar derisa bie te trupi i ti. tij. Gjithashtu këj person, kur të shkoj në botën tjetër të ka loj më dhuar, të apelogarim për allaudin gjukimit, a i do digjen gjëhnem dhe hyri e ti në gjëhnem nuk do jetë, nuk do jetë me ceremoni pritje, dhe asë nuk do zbresi për në gjëhnem me shkau, por do jidhet në të me turi nga largësi shumë të larta, si shtotë Allah subhanu teala, fë kubë kibu fiha humo lga unë, u hovën në ta, kubë kibu, Në gjurë në rabë fele kebë kebe, do thot të të hedhësht dika me kokë, të hedhësht dika me kokë, ose të kjithësht me kokë. Fër këpë kibu u hodhën ata i hodhën me lajket me kokë, për në gjëhnemë, në lërë si shumë dhaja. Tërgohë profetis sënë Allah, sëllëm, sahabëve të si dhe dy gjurë një zhurmë, në tha, a e ti që shkjo, tha, tha në Allah dhe i dërguje që e ti, tha, ky është një gurë, në cili, ka prej 70 ditësh që ka rënë nga nga nga fillimi nga maja e xhenemit dhe tani ka mbritur në fund për prej 70 ditësh. Kështu do bien në mosbesimtar 70 ditë rresht duke rënë, duke rënë, duke, duke u dikur, dersën përrin fund fare ose bën cop cop. Pastaj i ikën Allahu porsai porsai porsai në pafundësi, sepse kshu janë ata i beshëllahut, shkonëtarët kush i Allahut, për shokullahut. Ky është thellëndimi i tij. Nidhasu Allahu më dhëruar ka treguar një shemb tjetër për çështjen e e shirkut, aty edhe mushrikut i cili adhronë të ishka të të përreqë Allah s.a. Dharabë Allah, mëthëna në rajulen fishuraka o mutashakisuna, o rajulen selaman në rajulen hëlljestawian i mëthala, alhamdulillahi, bel ektharum, laja alimun. Dharabë Allah, ka të reguar Allah një shembul. Shembul nga të personi i cili është sklav. Sklav. Po nuk është sklav një personi, është sklav i dhidh dhe tare. Shumë. Njerë i thot në njën kam, tjetër Njëri i thot shtrihu. Ti i thon dy dorën. Ti i thot një të dorë ulë mos e ngri. Njëri i thot pi ujë. Ti i thot jo ja mos ti ujë. Njëri i thot merr frymë. Ti i thot jo ja mos merr frymë. Këta janë miluit, ata të cilët e e posëdojnë njeriu dhe urdhërojn ata për gjëra të kundërta. Zihen me një tjetër. Njëri i thot pse urdhon për këtë? Jo po thotë do ta urdhërojn për këtë. Edhe bëjn cop cop njëri. Ky është shembulli i ati i cili adhuron diçka tjetër përveç Allahut. Sot edhe një person tjetër, ai është i dorzuar vetëm vetëm një personi. A janë këta njësoj? Çu Allahu vetë u tërë këmbull. Për shembullin e robit i cili është vetëm robi i Allahut, edhe shembullat i robit i cili është robi krijesave të tjera përveç Allahut më dhuruar. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një libër, ajete të të cilit janë të ngjashme me njëri tjetrin. Por puthen me njëri tjetrin dhe nuk ka kontradiktë me ta. Kurse njerëzit thon diçka edhe nëse bie në kontradiktë me të, i vet njërë ju me një, me vetë njeriu me vetën e vet, edhe mbasë edhe me me me shokët e tij dhe me ata të cilët janë rivalët e tij, edhe kur kur i kanë njerëz në posedim i urdhërojnë për lojë të kundëta, sish çish sh, sh, sh sh, sh mund shikoj sot në për lojëta ndër të tjera me radhë, jukapsin njerëzit i hutuar, sepse përpara ti ka një ligj që thotë kjo nuk bën, ndërpara ti delpoj një ligj që thotë kjo bën. Edhe nuk di çfarë të bëj. Edhe ngjerit të hutuar. Edhe dikujt që i pëlqen i thotë, "Kjo për ty bën," kurse dikujt që i thotë, "Kjo nuk bën për ty." Kështu është perfundimi i atyre të cilët adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut. Ata i bëjnë çot-çop idhujt, edhe i shpërndajnë ata, "A është një soi ky që adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut?" Edhe i nënshtrohet diçka tjetër përveç Allahut, me atë që nënshtrohetëm Allahut dhe vetëm ligjeve vetë të Tij, normalisht i kanë një soi. Këtë Allah, subhanu wa ta'ala, hëlljës të ujani, a janë njësoj? Si shka thënë Jusufi, a.s. mi thotë shokëve të vetë më burbë. A arbabu më të ferriku në khejrun, a millahul wahidu në këhar? A të adhërojmë zotra, të cilët janë të shpërndarë, të përqarë me njëri tjetërin? Kjo është më mirë, apo vetëm Allahun e madhëruarë, cilë është në nështruës i shtë d Disa urdhojnë njeriu tik i majtos, disa urdhojnë djathas, disa i thon hes drejt, disa i thon hes majtas. Bëjnë prova edhe eksperimentet me njeriu. Siç bëjnë sot njerëz me ligjit, bëjnë eksperimentet. E bën diçka të haram, e bën ndalon diçka te njerëzit, pastaj e shikojnë që nuk funksionoi, tallën ata zotëre dhe thiejnë to thon nuk funcionoi ligji ot. Edhe pastaj vendosin një ligj tjetër e lejojnë atë gjëje. Nëse pastaj dalin ca tia u jep truri, po jo, njëo nuk është as e ndaluar sa e lejuar, por gjysma është e ndaluar, gjysma është e ndaluar pastaj deli personitë të thotë që është budallik un këtu abstenoj edhe qi si lloj lë gjësh të cilat në vërtetë çfarë e bëjnë populli dhe njerëzit jeshtë, si kur e thjeshtë sikur tin e provet në cinën provohen provohen njerëz kështu është ahdurimi diçka e tyre për Allahu njerëzit ku i nshtrohen diçka e tyre për Allahu subhanallahu teala shembulli i tyre i tim është edhe kshu thefondoj ndërsa Kurani është libri i Allahut të cini ka zbirtur Allah i madhëruar në tokë që njerëzit të i binë në urdrave të ti. Edhe i ka siduar njerëzit që të cilin një surës i Kur'anë. Edhe u ka thënë të u kanë, gaj, laj, la u kanë në minë indi gajri lajla vë gjithofi i khtilafën këthira. Sigur tishtë e për e dikutit e për e që Allah dë gjenë në të shumë kontratita. Dë gjenë në të shumë kontratita. Edhe i ka siduar Allah i madhëruar ma në të së gjepër të th ndërkohë që në ligjet tuaja që s'kan Kur'an ose që'n Kur'ani i shejtanit, siç e përshkojnë Ibn Thaim, po shikoj se sa konda dita kanë to. Edhe ky është shembulli i atyre personave të cilët i nënshtrohen dikujt tjetër për veç Allahut mëdhëruar. Shembulli i tyre si skllevë i cili është në dorën e shumë zotrave, të cilët e bëjnë çot cop, dikush e urdhëron ndryshe, dikush e urdhëron ndryshe me radhë. Kur se shemë dhe ti personit cili jeshtë në nështrovet, më um Allah, se shemë dhe ti personit cili në nështrovet, më në dikujtë, a janë të barabarta, thotë Allah i më dhuar, elhamdulillah, falendrimit të konë Allah, nuk janë kur të barabart, bel e këtherum la jale, më për shumit se të tërë nuk e din. Nuk e din, sepse ata nuk kuptojnë, sepse ata janë kryuë për gjëhnem, dhe nuk e kuptojnë të vërtetën, nga pjesliku i shpirë tërave t Nusë Allah në më dhuruat në bëjt për atyve që kuhtojnë Nusë Allah në më dhuruat në bëjt për njësuzit vërtet Nga gërgërin në shirë ku në të gjithë Në lojt e ti në mbyllë jetën Në këtë të vahit të pasër Prisnikar